Pasărea Paradisului Poveste populară din Cehia De mult, de mult, un rege bătrân auzise de la un călător despre o pasăre minunată Pasărea Paradisului Auzise el Că acela care o dobândește și se desfată cu cântecele sale Poate deveni iar tânăr Dar cum să pui mâna pe o asemenea pasăre? Regele avea trei feciori Primii doi, cei mai mari, Lucas și Peter Se înfățișară zicând Tată, noi am hotărât să ne ducem în lume Și să-ți căutăm pasărea paradisului Dă-ne niște cai puternici, niște bani de cheltuială Și un alei de călăreți.” Regele le împlini voia și cei doi frați mai mari, Lucas și Peter, plecară. Ajunse într-o pădure, în mijlocul acesteia se afla un luminiș, iar luminiș o fântână. De își scoase rămerindele și se pregătiră să o spăteze. Deodată, ca de nicăieri, apăru lângă și un bătrân. Bună ziua! Nu vă supărați dacă mă așez și eu lângă domniile voastre. Nici să nu te gândești. Hai, caută de drum. Pătrânul nu zise nimic. Făcu un semn cu mâna. Lucas și Peter în pietriră. Trecura și șa, șase ani. Când toată lumea își luase gândul că cei doi frați vor mai întoarce, feciorul cel mic, Iacob, se înfățișă și el regelui. Tată. Dă-mi voie și mie să plec să caut pe frații mei și pasărea paradisului. Să-mi dai, te rog, doar calul, hainele pe care le-ai purtat când erai tânăr și o pungă cu bani de cheltuială. Regele nu prea vrut să-l lasă pe tânăr să plece, dar în cele din urmă cede rugăminților acestuia. Și feciorul plecă, călărind pe urmele fraților săi, ajunse la fântâna din poiană. Aici descălecă cu gând să mănânce ceva Dar nu avea la el decât o coajă de pâine Dar nu apucă să muște din coaja de pâine Că lângă dânsul se și vi un moșneag Ziua bună, tinere Mă las să mă odihnesc și eu aici Cum, de nu? Uite, altceva mai bun nu am, dar dacă vrei Putem împărți coaja asta de pâine Bătrânul primi. În clipa aceea, coaja de pâine crescu și crescu și deveni o pâine mare, albă și pufoasă. Ce? Cum? Cum ai făcut asta? Lasă, flăcăule, spune mai bine încotro te îndrepsi Să vezi, bunicule, eu am pornit pe urmele fraților mei și nu numai Am de gând să găsesc pasărea paradisului mm. Asta chiar că e o întâmplare norocoasă. Și eu am tocmai același drum cu tine, numai că locul unde trăiește Pasărea Paradisului este foarte departe. Ești și, uite, dacă mergi în aceeași parte cu mine, urcă-te tu pe cal și eu am să te urmez pe jos, că am picioarele mai tinere. Și vom ajunge noi la sălașul păsării. Merseră ei până ce ajunseră în dreptul unui brad. Nespus de înalt, Dar fără nicio ramură să te pe trunchiul bradului Până sus Și vei zări o lumină Către lumina aceea Trebuie să ne îndreptăm Dar cum să mă urc Pe un brad fără ramuri? Dacă nu te sui până în vârful bradului Nu vom putea ști Încotro să mergem Iacob ce să facă? Se îndreptă spre brad Numai că cu cât se apropia mai mult de el, cu atât îi creșteau pe trunchiul său o puzderie de ramuri Se cățără până în vârf, se uită în zare și zări luminița de care vorbi vorbise bătrânul E, eh, acum dacă știi pe unde trebuie să o luăm, să pornim, să nu mai pierdem vreme Au mers și au mers până au ajuns în dreptul unei porți mari Bătrânul a sfătuit pe fecior Imediat lângă poartă se găsește un cuib de aur În cuib se află o pasăre Să iei pasărea, dar să lași acolo cuibul Iacob se străcură înăuntru Văzu cuibul, iar în cuib se afla pasărea O luă, iar în momentul acela cuibul început să-l roage cu un glas sfârșietor Ia mă și pe mine de rog! Iama, altfel nu vei izbuti în ceea ce ai de gânte, nu? Iacob nu se putu împotrivi rugăminților fierbinți ale cuibului. Întinse mâna spre cuib. Atunci o lumină mare și rece se răspândi de jur împrejur. Iacob în lemnii, paznicii se treziră și îl prinseră. Ha, băiete, dacă vrei pasărea paradisului, trebuie să ne aduci armăsarul viteazului fără pereche. Altfel, să nu te mai prindem pe aici, că numai bine nu o să-ți fie Porniră mai departe, cu trăierară mult Până ce ajunseră la grajdiul unde se afla armăsarul viteazului fără pereche Prinse Iacob armăsarul de coamă, dar și-a șaua lui strigă după el Ia-mă și pe mine, fără mine, calul nu face nici doi bani Iacob întinse mâna după ea o lumină mare și rece năpădi grajdul. Cei băiete, îți închipui că poți cumva fura calul stăpânului nostru? Alege! Ori te închidem în turnul castelului, ori te duci să ne aduci sabia împăratului. După ce bătrânul îl dojeni, plecarea după sabia împăratului, ajunseră într-un târziu în fața castelului acestuia. Ia numai sabia fără teacă Iacob intră Sabia în teacă ei era agățată în cui Trase repede sabia, însă împăratul strigă Vei primi sabia doar dacă îmi vei aduce pe copila împăratului vecin Iată, asta se întâmplă dacă nu înțelegi că trebuie să mă asculți Acum hai să mergem la împăratul din vecini Merseră până ce ajunseră în dreptul unui râu larg Pod nu exista Atunci bătrânul făcu un semn Și imediat se-i o corabie mare, mare Încărcată cu fel de fel de mărfuri Când văzu împăratul că trăgea la malul de pe partea sa Îi porunce unii slujnice să vadă de unde vine corabia Și ce doresc corabierii Fata împăratului, curioasă, merse și ea cu slujnica Pe când ia se minuna de frumusețea lor Corabea și întinse pânzele și porni Bătrânul, Iacob și fata erau acum împreună se întoarseră la palatul împăratului Și cum toată lumea dormea, nu mai lăsă fata Luă sabia și calul și plecă Și ajunseră în locul unde era păstrată pasărea paradisului prin minune și aici paznicii dormeau Înhățară pasărea și astfel pornire cu toții calen întoarță. Ajunse poiana unde susura fântâna Bătrânul zise că de acolo El are alt drum Înainte de a se despărți Iacob îl întrebă Ce crezi? Cum aș putea să-mi revăd frații? Frații tăi Sunt niște oameni răi Chiar dacă ar fi să-mi dorească moartea Și tot aș vrea să-i revăd Bătrânul stropi cu apă Pietrele aflate în jurul fântânii și în data acestea se prefăcură în oameni și cai. Cei doi frați, Lucas și Peter, aflară ce să vârșiste fratele mai mic și se hotărâră să-l omoare. Pe urmă plecară cu întreg alaiul spre casă. Ei! dar între timp bătrânul se întoarse la fântână. făcând un semn cu mâna și flăcăul ce zăcea fără viață se trezi ca dintr-un somn greu. Mulțumindu-i bătrânului Plecă val Vârteș spre casă Când ajunse la palat Cum puse piciorul pe prima treaptă Pasărea paradisului Începu să cânte Regele Pricepu atunci Cum stau lucrurile cu adevărat Frații cei răi Fugiră de la palat Și apoi urmă firește O nuntă mare, mare Cam povești O nuntă atât de mare încât chiotele de la nuntă mai răsună și azi.